Так ми пішли поряд і тоді, коли трону понесли на плечах між могилами. Я мусив кинути грудку землі на її домовину, останній її дім, притулок такого вродливого тіла. І я зробив це. А кинувши, ледве не скрикнув. На мене дивилися сухі і гарячі жіночі очі. Очі її матері. Вони пропікали наскрізь і разом з тим притягали. Я ступив крок до неї, ледве не полетів на купу свіжо насипаної землі і спинився. Вона щось сказала, здається, ще тихіше, ніж Микола Мефодійович, натужно ворушачи губами. Я поспішно схилив голову і відійшов. І вже Вибравшись із цього сумного гурту, збагнув, що вона казала. Це були слова. Ви не могли її врятувати. Мати Ніли, мов би, вибачалася переді мною, але очі, очі. Її очі так пекли, що я подумав, чи не вигадав сам ці слова. Може, вона казала інше. Ви не винуватий, подумав я. Та очі, очі, пригадав, спинився і змусив себе озирнутися. Звідси матері ніли не було видно. Я підвів голову, хмари майже торкалися в верхівок дерев, густо сірою ковдрою, налягаючи на кладовище. Я йшов між могилами. Наче щось шукав, і ледве не врізався у темний кам'яний хрест переді мною, коли збагнув, що саме мені потрібно. Я шукав могилу першої загиблої – Людмили Черняк. Придивлявся і придивлявся, вбирав прізвища, скорботні написи, фотографії. Але тієї, що шукав, усе не було». Оглянувшись нарешті, я побачив, що залишився на кладовищі сам. Десь при виході маячили останні учасники похорону. Я пересилив бажання піти вслід за ними і став шукати далі. За спиною глухо шумів ліс, ще дві-три могили, і мені стало вважатися у цьому шумі глуха погроза. Я стис міцніше зуби і рушив іще далі. На землю впали перші краплі дощу. Незабаром він припустився з усієї сили. Крізь дощову завісу мені уважалися за деревами якісь фігури, котрі оточували мене. Але я не зупинявся. Вже майже нічого не видно було. Вода заливала очі, лилася за комір. А я кудись ішов. У якусь мить я подумав, що боже волію, але не спинився. Дійшовши до краю кладовища, повернув назад і, спотикаючись, пробирався між могили до могили. Відчуття, що я ось ось знайду, пізнаю щось важливе, що припинить мої муки останніх днів, лише зростало з кожним подоланим метром слизького розквашеного ґрунту. Враз я спіткнувся. Далеко, при вході, маячила чиясь фігура. Постать живої людини, зрозумів я. Неприємний холодок пробіг по спині. Все ж я рушив назустріч, і той незнайомець рушив теж. Ми стали невблаганно зближуватися. От і все, подумав я. Зараз... Матимеш вирішення Я був переконаний, що то або котрийсь із тих двох, що били Нілу, або, або, так, або жебрак, зустрічі з яким я прагнув цілий день стиснувши пальці в кулак, попрямував усе рішучіше і рішучіше, готуючись дорого віддати життя чи скинути з плеч тягар невідомості, готовий якоїсь миті навіть продати душу дияволу, аби нарешті щось суттєве дізнатися. Та ще за десятків зо три метрів, вийшовши на середину кладовища, я зі здивуванням визначив, що до мене прямує зодягнута в темний плащ жінка. «Та, яку ти шукаєш», – мов би сказав хтось. Я здригнувся і тут таки лайнувся подумки. Дожився, що повірив у існування привидів. «Невже мати Ніли?» – подумав я і мало не скрикнув. Хвиля туги, невідомо за чим, не лише за Нілою, вдарила, накрила. Жінка, що прямувала до мене, накульгувала. «Глорія? Що їй тут треба?» Ми спинились одне перед одним, і Лора першою не витримала і глухо зойкнула. А тоді, мов би, Підбитий птах назустріч останньому рятунку кинулася до мене, припала до грудей і, здригаючись усім тілом, голосно заридала. За півгодини, може менше, ми обоє змоклі до Рубчика війшли до моєї кімнати. Я вже міг розібрати, що вона говорить.